Slavoslovia a 118-a de mulțumire pentru osândirea celor trufași. Aleluia, slavă Doamne, Tată, celestei și îți mulțumim, fiindcă pe regele trufiei, care a zis, ridica mă voi în ceruri și mai presus decât stelile Dumnezeului cel Atotputernic, voi așeza jilțul meu în focul cel veșnic, l-ai coborât pentru că nu s-a pocăit. Aleluia, slavă Doamne, Tată, ceresc, te iubim și-s mulțumim, fiindcă pe cel plin de mândrie, care a orbit și a rostit, Suie-mă voi, deasupra noilor și asemeni cu cel preanalt voi fi, în întuneric cu cel mai din afară, l-ai doborât. Aleluia, slavă Doamne, Tată, ceresc, te iubim și-s mulțumim, fiindcă pe cel ce împotriva ta s-a răzvrătit, în Muntele Cel Sfânt, voi pune sălașul meu. Ca un vierme, în iara invidiei din iad, a pogorât. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Tată celesc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe cel ce pe fiul tău cel iubit l-a răstignit, și pe Adam cu viclenie l-ai spititit, în haina răutății lui l a învelit când l-ai pedepsit. Aleluia, slavă Doamne, Tată celesc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe cel ce de trufie, pe toți oamenii i-a lovit și chinuit, pământul cel sfânt l-a stricat, l-a spurcat, și cu duharea lui pe mulți a amețit, de aceea în iad l-ai rânduit. Aleluia, slavă ți Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe regele care să fure tot aurul lumii, pe ucenicii lui i-a mințit, în Gheena, cu toți cei ce l-au urmat, i a aruncat. Și l-ai pedepsit. Aleluia slavă ție, Doamne, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă, chipul tău cel minunat, ne-l-ai dat, dar celui rău, îl l ai luat. Și ca gândul lui devenin s-a înverzit, s-a negrit, s-a sluțit. Aleluia slavă ție, Doamne, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cel plin de veninul invidei l-ai înverzit și cu chip de șarpe. De balauri, de animal, le pedepsit, aleluia, slavă, ție, Doamne, tată Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă ucenicilor satanei, care ca niște fiare au tărhărit, au ucis, s-au sau s-au răzvrătit și împotriva bisericii ortodoxe au hulit, în iad, lăcași de veci le-ai dăruit, de aceea fiul tău cel iubit, fii i-a numit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, tată Celeste, iubim și-ți mulțumim, Fiindcă ne-ai iertat când ne-am pocăit și ne-am smerit, când ca fii cei risipitori la tine am venit și trufia cu smerenia ceantul Hristos în noi ai înlocuit.